Розділ 12. Як завжди, цитата. Америка перевела свою релігію та й мораль у надійні та прибуткові цінні папери. Вона безапеляційно називалася благословенною країною, яка заслужила своїх благословень. Її сини, нехтуючи можливістю, не згодуючи образою інших теологів, беззаперечно підписуються під цим національним лозунгом. Агне Срепліє Часи і тенденції. Тінь їхав на захід Міннесотою і Вісконсином, аж до північної Дакоти, де вкриті снігом пагорби нагадували Тенського сплячого бізона. Так, зараз я ще забув одну темку. Включіть рекордер. Це я. Блядь. Так, це закрив, закрив і рідінг 403, все, дайбіся. Вони із середою не бачили ані анічихісінько, крім тих пагомірів, кілометр за кілометр, а тоді вони повернули на південь, до південної Дакоти, прямуючи до краю резервації. Середа замінив свій лімузин на лінколь, який тіні подобалось водити, на дорожкий древній трейлер Вінни Баго, У салоні витав нечіткий, але відчутний запах кота, який ні з чим неможливо було сплутати, водити Вінни Баго тіні зовсім не подобалося. Коли вони минули, минули перший вказівник на гору Рашмор, до якої однаково ще лишилося кількасот кілометрів, Серда заборчав Ось це справді священне місце. Тінь, якому до того здавалося, що середа спить, відповів «Я чув, там колись була індіанська святиня. Це священне місце, американський спосіб життя. Треба дати людям привіт, прийти і поклонятися. Нині люди не можуть просто так приїхати, щоб подивитися на гору. Тому пан Гудзон Бороглум і придумав висікти в ній здоровенні президентські пики. І щойно вони там з'явилися». Той стали перепусткою для людей, і тепер юрби їдуть сюди, аби на власні очі побачити те, що вже бачили на тисячах поштівок. Кілька років тому кілька років тому один хлопець, що тягав залізу у фільварку, розповів мені, що індіанські молодики мають таку забаву видираються на гору, там чіпляються один за одного і формують над тими головами карколомний живий ланцюг. І все для того, щоб останній чувак міг постяти президенту на носа. О, гарнесенько, гарнесенько, пихнув Середа. Вони мали особливі симпатії до якогось конкретного з президентів? Він не уточнював, стенув плечі Матінь. Він не багу поглинав відстані. Тінь почав уявляти, що вони залишаються на одному місці, поки американські краєвиди мчали повз них зі стабільною швидкістю 100 км на годину. Зимовий серпанок робив усі обриси плавними. О полудні, другого дня, по вони майже дісталися місце призначення. Тінь виринув із задуми і сказав, «Минулого тижня, поки ми були в Сан-Франциско, у Привозері зникла дівчинка». «Га?» – здається, ця новина Серду не особливо зацікавила. «Мала. Її звуть Елісон МакГоверн. І вона не перша, були інші». Взимку там зникають дітлахи. Середа підняв брови. Трагедія, чи не так? Ці маленькі личка на упаковках молока. Хоча й не пригадую, коли вистаннє бачив дитину на молочному пакеті. І на стінах у придорожніх ресторанчиках глядали кобійників. Питаються, ви мене бачили? Дуже екзистенційне питання навіть у часи краще за теперішні. Ви мене бачили? Зійдьте зі страси на наступному повороті. Тіні здалося, що над ними пролетів гелікоптер, але хмари висіли надто низько, щоб він міг його розгледіти. «Чому ти вибрав прирозер'я?» «Я ж тобі казав, бо це гарна місцинка, щоб тебе сховати. Там ти поза грою, Тебе не фіксують радари». «Чому?» «Бо так склалося. Тепер зверни ліворуч». Тінь послухався. «Щось не те», – стривожився середа. «Ні. О боже. Ох ти ж блядський, видибаний боже». Пригальмуй, але не зупиняйся. Не хочеш пояснити? Скочили у халепу. Знаєш, якісь інші маршрути? Не особливо. Я вперше в південній Декоті. А ще ти мені не наказав, куди ми прямуємо. І туманно і на іншому боці пагорба Щось близько червоним. Блокпост. Середа заліз до однієї кишені костюма. Тоді понишпирив у іншій. Можна розвернутися. Якби в нас був позашляховик, ми запросто з'їхали б з дороги. Але він не баго... Просто потон, якщо пустити його тими болотами. Ми не можемо розвернутися. Вони й позаду, скінь швидкість до 15-20 кілометрів, тінь кинув оком у дзеркало, позаду них на відстані кілометра чи двох блимали фари. Ти певен? Я більше певен тільки в тому, що все почувалося з яйця, брехнув Середа. Як сказав Фермер, коли з індичачого яйця вилипилася перша черепаха. О, нарешті, старий виводив на кишені старий маленький шматочок білої крейди. Тоді став зосереджено креслотищу щось крейдою на передній панелі трейлера, ніби розв'язував рівняння. А може, подумав стіні, ніби волоцюга, який залишає послання іншим волоцюгам їхньою таємною мовою. Там злий пес, небезпечне містечко, добра господиня, теплий витверезник, де можна переночувати. Добре, скомандував Серда. Тепер рожниться до 50. -ти. І не сповільнюйся» Одна з машин позаду вімкнула вимивку та сирену і пришивчилася Не сповільнився! наполягав старий. Вони просто хочуть, щоб ми скинули швидкість, перш ніж дістануся до їхнього блокпосту. Шкряп, шкряп, шкряп. Тепер вони були на гребені пагорба. Блокпост був метрів за двісті від них. Посеред дороги і на узбіччі розташувалося 20 машин, поліцейські автівки. «Кілька чорних мікроавтобусів». «От так!» Закінчив середа і сховав свій шматок крейди. Панель Віннебаго вкривали позначки, схожі на руни. Машина з сиреною майже нагнала їх. Вони пригельмували, зрівнюючи швидкість, і хтось із ізгучномовця. «На узбіччя!» Тінь глянув на середу. «Поверни праворуч, просто з'їдь до з дороги. Ця штука не поїде. Ми перевернемося». Все води добре, праворуч, негайно. Тінь різко вивернув праворуч. він небаго захитався і затарохтів. На мить тінь подумав був, що мав рацію, і трели зараз паде колесами догори, коли цей світ за дубим склом розчинився і заребів, ніби відображення на поверхні басейну, яку сколихнув вітер. Землі до коти сунулися і остягнулися. Хмари, туман і сніг зникли. Над ними зависли зірки, що проштикнули небо, немов заморожені вістря зі світла. Зупинися тут решту дороги, пройдемо пішки. Тінь заглушив мотор, пішов до салона, вийняв пуховик, зимові червіки й рукавички. Хвильку постояв біля трейлера. Добре, ходімо. Середа глянув нього зі здивуванням і чимось іще. Тінь так і не зрозумів, пишався старий чи дратувався. А чого ти не сперечаєшся? Не кричиш, що це неможливо. З якого дива ти просто тихенько робиш те, що я наказав, і брової не ведеш, га? Бо ти не платиш мені за те, щоб я ставив питання, відрізав тінь. А потім додав, розуміючи, що це це є, правдива відповідь. Зрештою, нічого вже не дивує мене після Лори. Відтоді, як вона постала з мертвих? Відтоді, як я дізнався, що вона трахала Роббі. Оце було боляче. А все решто так, квіточки. То куди нам? Середа вказав напрямок, і вони пішли. В них під ногами було гладеньке каміння, схоже на застиглу лаву. І де-не-де, воно поблискувало, як скло. Повітря похолодне, але не по-зимовому крижане. Вони стали незграбно спускатися з пагорба Там була груба стежина, якої вони й трималися. Тінь глянув униз до підніжжя і зрозумів, що бачить щось геть неможливе. «Що це в біса таке?» але Серда не відповів, тільки притис пальці пальця до губ і риско хитнув головою. Тихо. Воно було схоже на металевого механічного павока, розміром із трактор, пофарбоване у синій і вкрите лампочками. Диво перемастилося біля підніжжя пагорба. За ним лежали кістки, і за кожною з них блимали вогники, трішки більше за вогники свічок. Серда жестом наказав Тіні триматися подалі від цього. Тінь на крок відступив, на свиській стежинці це стало фатальною помилкою. Він пицьковзнувся, підвернув кісточку і покотився стежкою вниз. Так, ніби його штовхнули. Тінь перекидався і перевертався. Спробував зачепитися за камінь, але обсидіан розкроїв його шкіряну рукавицю. Так, ніби то було з паперу. Зупинився аж унизу, між механічним павуком і кістками. Підставив руку, щоб підвестися, і зрозумів, що торкається до чого схожого на стегнову кістку. І тепер він... Стоїть у світлі дня, курить і дивиться на годинник. Довкола у нього машини, деякі порожні, деякі з людьми. Він шкодує, що випив ту останню чашку кави, бо тепер йому треба відлити. Це докучає. До нього підходить хтось із місцевих правоохоронців. Здорвань із паморозю на вусах, неймовірно схожа на мержа. Він вже забув, як звуть того чоловіка. Так, яка там наступна у нас? По популяріті хочу. Вервулф. Погнали. Я не знаю, як ми їх згубили. Голос місцевого правоохоронця звучить розгублено. І винувато. Оптична ілюзія, каже тінь, трапляється в таку погоду. Туман то був Міраж. Вони певно їхали якоюсь іншою дорогою, а ми подумали, що вони їдуть цією. «Бо я подумав, що це якась така штука, як у секретних матеріалах». Місцевий правохолонець, схоже, засмутився. «Боюся, що наш випадок геть не такий захопливий», – відрізає тінь. «У нього загострення геморою. зад починає свербіти, значить скоро почнеться новий приступ. Він хоче назад до штабу. Хоче, щоб десь тут було деревце, за яке можна зайти. Потреба відлити посилюється. Він кидає гарку і наступає на неї». Місцевий праворахонорнець іде до поліцейської машини і щось каже водієві. Обидвоє похитують головами. Він думає, що слід просто зціпити зуби. Спробувати уявити, що він десь на Гаваях, а довкола нікого немає. І відлити на колесо автівки. Він хотів би не соромитися, сцяти на людях і думає, що може ще потерпіти. Але згадує газетну замітку, яку хтось пришпилив до дошки будинку його студентського братства 30 років тому. Та замітка була пролітнього чоловіка, якому довелося довго подорожувати автобусом із несправною вбиральною, який терпів, аж, до кінць, аж доки в кінці подорожі йому не довелося ставити катетер, що він взагалі зміг знову сцяти. Дурниці. Він ще не такий старий. У квітні відсвяткує 50-ліття, а з його водос... водопроводом усе гаразд. Усі системи його організму в порядку. Він віймає телефон, заходить до меню, гортає список контактів, поки не знаходить той, який підписаний – «Правильно!» Це дуже сміш... смішило його, ще коли він вносив контакту контакт телефонну книгу, через натяк на чувака зі старого шпигунського серіалу «Анкл». Хоча зараз він розуміє, що це геть із іншого серіалу. Він мав на увазі Get Smart. І там була не «Пральня», а «Кревецька майстерня. Він досі трохи соромиться, коли згадує, що дитинці не розумів, що той серіал комедійний, а просто хотів телефон, схований у підошві черевика. Жіночий голос у слухавці. «Ало?» «Це Агент Град. З'єднайте мене з Агентом Світом. Зачекайте хвилинку. Я перевірю, чи він вільний». На тому кінці дроту тиша. Агент Град схрещує ноги і поправляє пасок безпеки. Ссовує його вище на деревце. Треба скинути ще хоча б кілька кілограмів. Подалі від сечового міхура. Тоді чує відчутливий голос. «Доброго дня, агент Гради. Ми їх втратили», – репортує Град. Він відчуває, як розчарування скручується у тугій вузо всередині. Ці виблядки, ці сучі сини, які замочили дуба і каменя, Чорт забирай. Добрий хлопці, добрі хлопці. Йому дуже хочеться трахнути пані дуб. Але він знає, що минуло не, не досить часу від загибелі її чоловіка, щоб уже зараз підбивати клинці. Тому він запрошує її вечеряти раз на кілька тижнів. Вкладається, так би мовити, у майбутнє, а вона просто вдячна йому за увагу. «Як?» Не знаю, ми перекрили дорогу і вони не могли нікуди подітися, але вони все одно поділися. Просто ще одна маленька загадка бентежного життя. Нема чого хвилюватися. Ти заспокоїв місцевих? Сказав їм, що це була оптична ілюзія. Вони повелися? Схоже на те. Було щось надиве знайоме у голосі агента світа. Ця думка його збентежила, адже він працює безпосередньо на агента світа вже два роки. Щодня з ним розмовляє. Ясно, що його голос видається знайомим. Зараз вони вже далеко. Відправити людей до резервації, щоб перехопити їх там? Не варто зчиняти стільки галесу, за забагато юридичних тонкощів, в які треба вплутуватися трохи занадто для одного ранку. Маємо достатньо часу, просто повертайся сюди. Я хочу забрати всіх для обговорення нашої стратегії. Проблеми? Мірення після Я запропонував, щоб ми провели зустріч тут. Технері хочуть в Остіні, чи може в Сан-Хосе. Актори хочуть в Голлівуд. Біржовики не полягають на Уолл-стріт всі хочу зустрічатися на своїй території, і ніхто не хоче поступатися». «Я маю що зробити?» «Поки ні. На декого нагавкою інших погладжу. Знаєш, як це буває?» «Так, пане. До зустрічі, Гради». І дзвінок обірвався. Град думає, що, мабуть, треба було відправити спецпризначенців, аби затримати той блядський Вінебаго. Чи, може, треба було натикати протипіхотних мін по дорозі?» чи розхріначити їх якось ядреною боєголовкою, яка показала б тим покріком серйозність їхніх намірів. Агент Світ, який якось проголосив, «Ми пишемо майбутнє вогняними літерами». І зараз агент Рад думає, що «Боже, боже ж мій, якщо він зараз не постить, то його нирка просто вибухне. Він згадує дитинство, довгі дороги кудись з федеральними трасами. І як татко говорив про такі випадки, і вух полється». Агент – Град навіть зараз може згадати татків голос, що з глибоким півничним акцентом скаже: Синку, ми зараз зупинимось, мені так треба відлити, що скоро зі звук полється. І тоді тінь відчув, як хтось палить за пальцем, розтискав кулак, у якому він тримав стегнову кістку. Йому більш не хотілося до вітру. То був хтось інший. Він стояв під зірками на рівнині, всипаний годенкими чорними каменями, а кістка впала на землю до інших кісток. Середа знову жестом наказав йому мовчати, тоді пішов. І тінь помочь чекав слідом. Від механічного павука почувся скрегет середа завмер. Тінь теж зупинився і почекав разом із старим. На боках чудовиська загорілися і замиготіли зрайки зелених лампочок. Тінь намагався не дихати надто голосно. Він думав про те, що з ним тільки натапилось, так ніби він зазирнув крізь віконце до його розуму. Тоді подумав про агента світа це мені його голос видався знайомим. Це була моя думка, не Градова. Тому вона видалася такою недоречною. Він спробував згадати той голос і якось півставити з тими голосами, які він пам'ятав, але нічого не виходило. Не страшно, я згадаю. Рано чи пізно, але я згадаю. Зелені лампочки стали синіми, тоді червоними, потім пригасили до тьмяно-червоного. І павук спокійно примостився на своїх механічних лапках. Серда закрокував далі Його постать у креслатому капелюсі, у, потер... у потертому темному плащі, що тріпотів туди-сюди у безвітрі, вирізнялися на тлі сяйво далеких зірок. А патери це стукатіло об поплавлений камінь. Коли металевий павук перетворився на ще один вогоник у зореному світлі, десь на горизонті, середа озвався. Тепер уже безпечно розмовляти? Де ми? За лаштунками. Сенсі, думай про це, наче ти за лаштунками. Ніби... в театрі. Я висмикнув нас із глядацьких місць, і тепер ми можемо пройтися з іншого боку сцени. Зрізаємо дорогу, доберемося швидше. Коли я торкнувся тієї кістки, я був у голові в чувака, якого кричуть градом. Він один із тих шпигів, ненавидить нас. Ага, його шефа звуть Агент Світ. Він мені когось нагадує, але я не знаю кого. Я зазирнув до градової голови, чи може я був у нього в голові, я не певний. Вони знають, куди ми прямуємо? Здається, вони відкликали погоню. Не хотіли перетинатися, не хотіли пертися за нами аж до резервації. Ми ж їдемо до резервації? Може і так. Якусь хвилинку Середа постояв, спершись на, па на патерицю, а тоді закокував далі. Що то був за павук? Прояв схеми. Пошуковий двигунець. Вони небезпечні? До мого віку доживаєш тільки тоді, коли налаштовуєшся на найгірше. А скільки ж тобі років? Усміхнувся тінь. «Скільки є, всі мої?» «Ти так напускаєш туману, що я вже і не знаю, чи є в тебе хоч щось своє!» Серда тільки хмикнув. На кожен наступний пагорб детеся ставало все важче, а в тіні розбалілася голова. Щось було таке у зореному світлі, що відлунювало в нього у скронях і грудях. Біля підніжжя червоного пагорба він зупинився, відкрив рота, щоб щось сказати, І тут його несподівано знудило. Серда заліз до внутрішньої кишені, і видобув маленьку плеску флягу. Ковтний разок, тільки один ковток. Пекучий на смак напій не був схожий на алкогольний, але виправувався в роті як добрий бренді. Середа забрав флягу і сховав до кишені. Вештатися за влаштунками не дуже корисно для глядачів, тому тобі недобре. Тебе треба якнайшвидше забрати звідси. Вони закрукували швидше. Середа майже побіг під тюбцем, Тін час від часу спотикався, хоча йому покращав від чуду зілля старого, яке залишало після смака пельсинової цедри, розмарінової олії, м'яти і гвоздики. Середа взяв його за руку і показав ліворуч на два однаковісінькі горбики, застиглого, розпаленого каменю. Он там, нам треба пройти точнісінько між ними. Ступай за мною! Вони пішли, і не світло з холодним повітрям одночасно вдарило тінь в лице. Він зупинився. Замружився, у голові паморочилося, світло сліпило. Він поставив долоню дошком, дошком над очима, тоді знову розплющив їх. Вони стояли посеред схилу невисокого павоба. Туман розвіявся, день видався прохолодний і сонячний, а в небі була чисто блакить. Біля підніжжя стелився битий шлях, яким підстрибував червоний трейлер, схожий на дитячу іграшку. В обличчя тіні повіяло димом він багать, очі у нього заслюзилися. Дим струменів із будівлі неподалік. Будівля була схожа на трейлер, який просто поставили на схилі пагорба 30 років тому, а відтоді багато разів лагодили, лагодили і латали, і навіть десь добудовували. Тін чомусь був упевнений, що оцинкована бляшанка, бляшана труба, з якої вився дим, не була частиною первинної конструкції. Коли вони, пі... коли вони підійшли до дверей, ті відчинилися. Чоловік середнього віку з темною шкірою, пронизливим поглядом і такими тонкими губами, ніби хтось прорізав їх ножем у його обличчі, глянув них згори і привітався. «Хо-хо! Я чув, що двоє білолицих прямують сюди. Щоб зі мною побачитися, двоє білих, на і баго. А я чув, що вони заблукали, бо білі люди завжди блукають» якщо не понатвікають дорожніх знаків по усіх усад... усюдах. Погляньте-но тільки на цих двох нікчемних створінь під моїми дверима. Ви хоч знаєте, що зійшли на землі лакота? Волосся його було довге і сиве. «Відколи, ти... відколи це ти лахота, старе брехло?» – перепитав Середа. На ньому були пальто і кепка з вухами, і Тін не міг повірити, що лише кілька хвилин тому під зірками він був одягнений у поношений плащ і креслати капелю. Слухай віску Джеку Скорботне ти створіння Я вмираю з голоду А цей юнак що не виригав Свій сніданок Може запросиш нас до Віск і Джек почухався під пахвою На ньому були бракетні джинси І майка утонувалося Взутий він був у макасини А холоду наче й не помічав Джек завагався тоді Зрештою сказав Ну і на хаба Заходьте, білолиці Які загубили свій ним він і багу у трейлері було навіть більше диму, ніж довкола нього. А, просто... а при столі сидів ще один чоловік зі шкірою кольору деревної кори. Боси попля... поплені... поплямлені шкіренці. Серда Аждесею. Ого, здається, наша затримка вийшла на добре. Віскі Джек і Джонні Сидер. Двох зайців однією рукою. Чоловік при столі глянув на середу, запустив руку в штани, щось там почухав і сказав «Знову помилився, я перевірив обидві мої кульки там, де й повинні бути». Тоді глянув на тінь і підняв долоню у вітальному жесті «Я Джон Чепмен, не слухай нічого, що твій бос варнякає про мене, він мудак, завжди був мудаком, завжди буде. Деякі люди просто мудаки, з цим нічого не вдієш». «Майк Айнзель», – представився тінь, «Айнзель?» Чепмен задумливо почухав підборіддя. Що за ім'я? Згодиться хіба в халепі? Як тебе насправді звати? Тінь. Я називатиму тебе Тінню. Ей, Віскі Джеку!» Тінь раптом зрозумів, що той вимовляє не зовсім Віскі Джек. У тому, що сказав Чепмен, було забагато складів. Як там, як там їдло? Віскі Джек підважив дерев'яною ложкою кришку закип' я закиптюженого казана, який булькотів над вогрічем. Готове! Тоді Віський Джек узяв чотири пластикові мисочки, розкладав до них міст казанця і поставив їх на стіл. Відчинив двері, вступив у сніг і вивів з нього трилітрову пластмасову каністру. Заніс усередну, налив з неї до великих склянок мутної, мутної жовтовато-корічними рідини. Розставив склянки біля мисок. На останок знайшов 4 ложки і сів за стіл з іншими чоловіками. Середа підрозво покрутив свою склянку. На вигляд, як сеча. ти досі її хлебчеш? поцікавився віський Джек. Ви білі, ненормальні. Це значно краще. Тоді повернувся до тіні. Рагу із дикої індички, а Джон приніс яблочної наливки. «Слабенький яблучний сидер!» – пояснив Джон Чепмен. «Ніколи не схвалював міцної, міцних напоїв. Люди скажені через них!» Рагу смакувало чудово, і сидер був дуже добрий. Тінь ледве змусив себе сповільнитися і почати пережовувати їжу перед тим, як ковтнути. Він згоднів більше, ніж йому здавалося. Він набрав добавки рагу і налив собі ще склянку сидру. Сорока принесла на хвості, що ти ведеш переговори з різними людьми і пропонуєш їм різні речі. Кажуть, ти затягуєш старих знайомих на стежку війни, звернувся до середи Джон, Джон Чепмен. Тінь разом із Віскі Джеком мили посуд, переклавши залишки рагу до пластикових контейнерів. Віскі Джек сховав контейнери у сніг за дверима і поставив зверху ящик з-під молока, щоб позначити місце. Я думав, це чесний і зважений виклад того. «Що відбувається?» – погодився Середа. «Вони повереможуть!» – спокійно констатував Віскі Джек. «Вони вже перемогли! Це як і з білими, і моїм народом. Вони перемагали. А коли програвали, то підписували угоди. А потім їх порушували і знову перемагали. Я не боротиму за ще одну наперед програму справу. І не дивися на мене так, небоже!» – продовжив Джон Чепмен. «Бо навіть якби мені кортіво битися на твоєму боці, а мені не кортить, «З мене немає жодної користі. Ці прошивці просто висмакнули мене з землі і викинули на смітник». Він, на мить замовк, подумав тоді, сказав. «Пол баньян. Потім скрушно похитав головою і повторив. «Пол Баньян". Тінь ніколи не чув, щоб такі невинні слова звучали з таким відчаєм. «Пол Баньян", перепитав тінь. «А що з ним не так?» «Заполонив уми», – відрізав віскі Джек. Він стрельнув усереди цигарку. І тепер двоє чоловіків сиділи і курили. Це як із тими, тими бовдурами, які вирішують, що колібри переживають через зайву лагу чи каріес, чи інші дуниць на кшталт цих, а може просто хочуть врятувати колібри від білої смерті, пояснив Середа. І заповнюють годівнички сиропом без цукру. Ташки прилітають і випивають його, а потім вони помирають бо їхній харч нестатньо поживний, попри те, що вони наїлися. Це те, що робить із вами Пол Баннін. Ніхто не розказував історії про Пола Банніна. Ніхто ніколи і Пола Банніна не вірив. Образ цього життєрадісного вилітня Дороруба народився 1910 року в Нью-Йоркській рекламній агенції, щоб набити шлунок цього народу міфологічною їжею без поживних речовин. «Мені подобається цей Пол Баніан», – сказав Віскі Джек. «Кілька років тому я бачив його на атракціонах у торговому центрі Америки. Бачиш Пола Баніана на вершечку, а тоді – бум! Ідеш донизу. Нормальний чувак. Хоча не сумую, що його ніколи не існувало, бо це значить, він не зрубав жодного дерева. Хоча краще б він їх садив. Садити дерева краще». «Що ти верзеш?» – закотив очі Джон Чепмен. Серда випустив димове кольце». Воно зависло в повір'ї як застигають предмети у старих мультиках. А тоді поволі розклубич розклубочилося. Господи, віскі Джеку! Справа не в тому, і ти це чудово розумієш. Я тобі не допомагатиму. Коли, ти не, коли тобі навішують люлів, можеш приїхати сюди, і якщо я звідси не заберуся, то нагодують тебе. Найкраще їдло восени. Сердак похитав головою. Усі інші варіанти ще паскодніше. Ти не маєш зеленого поняття про інші варіанти, відрізав віскі Джек, тоді глянув на тінь. Ти за чимось полюєш. Голос старого індіанця хрипкуватий від коріння, відлунав у приміщенні, придимленому цигарками і пічечкою. Я працюю, іще полюєш за кимось, похитав головою віскі Джек. «Ти хочеш вибрати якийсь борг?» Тінь подумав про Лору, про її пасинілі губи, про кров у неї на руках і кивнув. «Послухай, спочатку був Лис, і в нього був братик Вовк. Лиск сказав, люди житимуть вічно, а якщо помиратимуть, то ненадовго. А Вовк сказав, ні, люди вмиратимуть, всі люди мають померти, і все, що живе, має померти, бо інакше вони розмножаться». І вкриють землю, пожруть всіх лосів і карибу Вполюють всіх бізонів, з'їдять всі кабачки і кукурудзу Одного дня вовк помер і каже лисові Братику, поверни мене до життя Але лис відповів, мовляв Ні, мертві мають залишатися мертвими Ти не переконав, апоака він коли це говорив Але як він сказав, так воно і сталося Тепер вовк править світом мертвих А лис мешкає під сонцем і місяцем І сумує за своїм братом «Якщо ти поза грою, то там і залишайся. Мені, ми, сумі, ми собі підемо». Втрутився Цереда. Обличчя Джека не виказує емоцій. «Я розмовляю з цим юнаком. Тобі вже не допомогти. А йому ще можна». І він знову звернувся дитині. «Ти знаєш, що сюди не можна прийти, якщо я цього не хочу». Раптом Тінь зрозумів, що вже знав про це. «Так, розкажи мені про свій сон». Я драпався на вежу з черепів. Довкола ширяли велетенські птахи. В їхніх крилах причаїлися блискавки. Птахи напали на мене, і вежа впала. «Усім сняться сни!» – нетерпляче перебив Середа. «Не затримуй нас!» «Не всім сняться сни про вакін'ян!» «Птиць-громовиць!» Луна докотилася навіть сюди. «Я ж казав!» – закотив очі Середа. «Паскудство!» У Західній Вірджині як гніздо громовиць, струтився Чепмен. Кілька курочок і старий когут, ще є парочка на землі, яку колись звали штатом Франкліна, хоч старий Бен так нічого і не отримав за свій клопіт. Це між Кентукі і Теннесі, та навіть у кращі часи цих птиць було небагато. Віскій Джек простягнув руку кольору випаленої глини і ніжно торкнувся тіни в ящики. Його райдушки світло карі в обраменні темно-карого, ніби підсвічували це – «Так, це правда. Якщо вполюєш птицю громовицю, зможеш оживити свою жінку. Але вона не лежить вовкові. Вона в темних місцях. Вона не має ходити землею». «Звідки ви знаєте?» «Що сказав тобі бізон?» Устав візки Джека не вирушилися. «Повірити». «Слушна порада, Прислухаєшся?» «Напевне. Думаю, так». Вони розмовляли без слів, без жодних порогу губ. Безгучно. «Цікаво. Чи бачать двоє інших у кімнаті?» Ніби вони на мить чи на долю миті застигли і стоять нерухомо. Приходь до мене, як знайдеш своє плем'я, продовжив віський Джек. Я можу допомогти. Прийду. Віський Джек прибрав руку, тоді звернувся до середи. Ви думаєте видобути звідти свій хочанг? Свій що? Хочанг так називає себе плем'я Вінне Баго. Надто ризиковано, похитав головою Серда. Краще його там і лишити. Вони зважатимуть на це авто. «Машина крадена?» «Я не вкрав ані гайки з того драндулета», Серда навіть трохи обурився. «Документи в бардачку». «А ключі?» «У мене», – позвався Тінь. «У мого племінника, Гаррі Синьої Сойки, є б'юїк 81-го року. Я заберу ваш ворончик, а ви можете взяти його машину». «І ти називаєш це чесним обміном?» – наїжачився Серда. «Сам знаєш, яка то марудна справа, дістати ваш трейлер звідти». Це ти його закинув туди, а я роблю тобі послугу. Погоджуйся або вимітайся. Мені по цим балах. Віскі Джек знизав плечіма і стулив тонку, ніби їх прорізали ножем губи. І стулив тонкі, ніби їх прорізали ножем губи. На мить з середа виглядав розлюченим, але потім, схоже, пошкодував про, е, про свій гнів і звернувся до тіні. Любчику. Будь ласкавий передати цьому панові ключі від він Тінь передав Віскі Джеку ключі. Той сказав Джонні, заведеш цих двох до Гаррі синьої сойки. Перенеси йому, що я сказав, віддати їй машину. Звісно, відповів Джон Чепмен. Він підвівся, дійшов до дверей, підняв невеличкого рогожаного мішечка, спертого на одвірок, а тоді вийшов на вулицю. Тінь із середою. Вийшов за ним. Віскі Джек став у дверях і гукнув до середи. «Гей, старігане, не приходь сюди, тобі тут не раді!» Середа підняв руку із середнім пальцем і добротливо додав. «Острибай на оцьому, а?» Вони спускалися крізь сніг і продиралися через замети. Чеп мене попереду, а його босі ноги світилися буряковими на тлі вкритого настом снігу. «Вам не холодно?» – поцікавився тінь. «Моя дружина була з Чокто». «І вона навчила вас чарів, аби витримувати морози?» «Ні-а». «Думала, що я придурок. «Казала Джоні, чому би тобі просто не взутися?» Схил пагорба став крутішим, і їм довелося припинити розмову. Троє чоловіків спотикалося і ковзали на снігу. Чіплялися за стовбу різок, щоб втримати рівновагу і не впасти. Коли земля стала пологішою, Чепмен продовжив. «Певна річ, тепер вона мертва, а як дружина померла, то я, мабуть, і справді трохи здорів. Могло трапитися з кожним. Могло трапитися і з тобою, він поплескав тінь по плечі. Ісус Марія, а ти здоровило! Мені казали. Вони пробиралися донизу схилом пагорба ще добрячі півгодини, доки не дісталися битої дороги, що обгинала підніжжя. Троє чоловіків попростували вздовж шляху, в напрямку скупчених будівель Яке вони запримітили ще на вершині На дорозі з'явилася машина І пригальмувала поряд з ними Жінка за кермом нахилилася Відчинила двері, пасажирське вікно І весело запитала Пацани, вас підвезти? Дуже шляхетно з вашого боку, пані відгукнувся Середа Ми шукаємо пана Гарі синю сойку. Він мабуть у клубі Тінь виснував, що жінці десь близько 48. Заскакуйте. Вони позавазили до автівки. Середа всівся на передні сидіння, а Джон Чепмен із Тінью вместилися на задньому. Тіні і ноги були задовгі, щоб влаштуватися зручно, але він спробував. Машина посунула битим шляхом вперед. Та звідки ви взялися? спитала водійка. Були в гостях у товариша, відказнув Середа. Він живе отам на погребі, докинув Тінь. «На якому пагорбі?» Тінь визернув запилене заднє вікно, але пагорда позаду не було. Віднімлися тільки хмари над рідиною. «Нашого товариша звуть Віскі Джек. А, ми тут звімо його Інк Здається, це один і той самий тип. Мій дідусу усіляки про нього. Звісно, найкращі бойки були, ну, перченими. Вони в'їхали у вибої на дорозі, і жінка вилилася. «З вами там все в порядку?» «Так, пані», – відказав Джонні Чепмен, вчепився ж обома руками у сидіння. «Дорогі резервації», – вибачилась та. «Звикаєш». «Вони тут всюди такі», – поцікавився тінь. «Майже всюди так, тут точно всі такі. І навіть не починайте заволодити пісеньку про передобутки з тому що жодна людина з клепкою в голові не в таку далечінь аби зіграти в карти. Ми тут не бачимо і цента з тих міфічних грошей. Мені прикро». «О, не переживайте». Вона перемкнула передачу. Машина затрахтівала і заскрипіла. «Біле населення звідси забирається. Помайдруйте трохи цими краями, побачите до ста міст привидів, як ви, як ви втримаєте їх на фермах, коли вони бачать світ на телеекранах. Та й кому захочеться гробатитися тут, щоб щось виростити? Грунти геть не родючі». Сама глина. І ось вони повідбирали наші землі, позаселяли їх, а тепер полишають, їдуть на південь, на захід. Може, ми просто зачекаємо, і одного прекрасного дня всі вони переселяться до Нью-Йорка, Майами і Лос-Анджелеса, а всі серед, е, середині землі знову належатимуть нам без бою. Щасти вам! відгукнув тінь. Гаррі синя Сойка, і справді був у місцевому клубі, при більярдному столі. Він бив кулі крученими ударами І дуже явно намагався Справити враження на грубку з кількох дівчат На тильній стороні його правої долоні Було татуювання синьої сойки у правому бусі Кілька сережок «Хо-хо! Гаррі синя сойко, Привітався Джон Чепмен «Звали геть, ти, стара басонога біла мара!» Відмахнувся Гаррі синя сойка «В мене мороз поза шкіри, як тебе бачу!» У приміщенні були старіші чоловіки, дехто з них грав у карти, хтось просто розмовляв, інші молодші віку вікугарі, синьої сойки чекали свої черги при більярдному столі. Зелене сукно, яке вкривало великий стіл, було надірване з одного боку, його заклеюли сріблястим скочем. «Маю послання від твого дядька», – незворушно продовжив Четмен, – «просить віддати цим двом твою машину». У приміщенні було тридцять, якщо не сорок душ, і кожне уважно вступилося у свої карти чи нігті, як найстаранніше вдаючи, що не шухри цієї розмови. Не, дядь, не, не він мені!» цигарковий граковий дим висів над залою, ніби периста хмарина. Чепмен широко усміхнувся і виставив на показ два ряди таких нелих зубів, яких тінь зроду не бачив у людському роті. «Може, скажеш йому це в обличчя? Він каже, що ти єдина причина, з якої він взагалі залишається серед лакотто». «Віскі Джек, багато пиздить!» – роздратовано відрізав гарі синя сойка. Але він теж не сказав «Віскі Джек». Тіні здалося, що слово звучало майже так само, та не до стоту. Джак». Ось що вони казали. Зовсім не «Віскі Джек». Він втрутився. «Це точно. Поміж іншим, він спизданив, що ми можемо обміняти наш війний баго, на твій б'ююк Не бачу тут ніякого, він не баго. Він прижине тобі, він не Сказав Чепман Ти ж знаєш, що прижине Гаррі, синя сойка, спробував закрутити удар Але не влучив по кулі Його руки тремтіли. Є не племінник того старого лиса Краще б він припинив Про це просто рикувати. Краще живий, ніж мертвий вовк Голос середи звучав так низько Що старий майже гарчав «То ти продаси нам свою машину, га? Гаррі синя Сойка дуже помітно і раптово сполотнів. «Звісно. Так, так, я просто пожартував. Я взагалі такий жартун!» Він поклав більярдний кін на стіл і видобував товсту куртку з купою однакових курток, що висіли на вишивці. «Дайте тільки позабираю звідси свої манатки!» Він зиркнув нас середу, так тривожно ніби побоювався, що старий от-от займеться полум'я. Машина Гаррі з синьої сойки була запрокована на відстані сотні метрів від клубу. Дорогою до автівки вони проминули вибилену католицьку церкву. У, двер... у дверях якої стояв світловолосий священник, отець проведжав їх поглядом і з відразу й смоктав цигарку. Схоже, куріння не приносила йому жодного задоволення. «До вагоня вам очі!» – гукнув Джонні Чепмен. Але чоловік у колорації не відповів. Тільки роздавив цигарку під бором, Підібрав бичок, викинув його в урну, за дверима й пішов до середини. Я ж казав не, зда... не давати йому тих брошур тоді, як ти тут був останє, озвався Гаррісня Сойка. Проблема в тому? Проблема в ньому, а не в мені, вперся Чемпман. Він зрозумів, як тільки відкриє того сведенборга, що я йому приніс. Це надасть сенс його життю. у машині Гаррі соньки. Не було б бойов... бокових зеркал а лисічий шинь тінь у житті не бачив. То було досконало гладенька чорна гума. Гаррі Синя Сойка повідомив, що в машині швидко закінчується мастило, але запевнив, що якщо його доливати, то їхатиме хоч вічно, поки її не зупинити, звісно. Гаррі Синя Сойка перепакував свої манатки з машини до чорного сміттєвого мішка. Серед манатків було кілька поча початих порашок дешевого пива, маленька пачечка трави, замотана в срібну фольгу, і невміло заникана в попільничці. Скунсячий хвіст, дві дюжини касет з кантрі і музикою до вестернів, а також засмальцьований пожовклий примірник чужинця на чужині. Вибачте, що я там того повикаблучився, виправдувався Гаррісені Сойка, поки передував середі ключі. Не знаєте, коли я отримаю він небаго. Спитаю свого дядька це ж він скорвий тоговець автівками, га? буркнув середа «Ві Джак, не дядько мені!» Відізвався Гаррі Синя Сойка. Загріб свій чорний сміттєвий пакет, пішов на до найближчого будинку і хряснув за собою дверима. Джонні Чепмен висидив в Су Фоллс з магазинчиком з органічною їжею. Середа замислився і всю дорогу мовчав. У сімейному ресторанчику на околиці Сент-Пола тінь взяв газету, яку хтось полишив. Двічі поглянув її і показав середі. Середа мав набурмосений вигляд. Його настрій. Ні на Йоту не поліпчиться відтоді, як вони вийшли з дому військи Джека. «Глянь на це!» Серда зіхнув і втопився газету з таким виразом, ніби читання задавало йому невимовних страждань. Мене тішучи з диспетчерами в аеропортах домовилися без страйку. Справа не в цьому. Поглянь, тут написано, що газета за 14 лютого. О, тоді щасливого дня Валентина Любчику. Ні, ми вирішали 20-го. Чи 21 січня. Я не дуже стежив за датами, але це було десь на третьому тижні січня. В дорозі ми прибули три дні. Якого біса сьогодні 14 лютого? Це тому, що ми майже місяць пройшли там у Зариватці за лаштунками. Ніхрена ж собі зрізали дорогу, середа відклав газету. Йобаний Джоні яблучний зерня, завжди рюмся про Пола Б'яна. Насправді в Чепмена було 14 яблуневих садів, він обробляв тисячі гектарів землі. І так він освоював західний фронтир, але немає жодної байки про нього, де було б хоча б однисіньке правдиве слово, ну крім тієї, в якій він трохи здурів. Але пофіг, як казали колись газетяри, якщо правда нудна, ми друкуємо легенду. В цій країні потрібні легенди, а тепер вже і самі легенди в себе не вірять. «Але ж ти про це кажеш. Я минуле. Кого, блядь, я взагалі обхожу?» Тінь тихо сказав. «Але ж ти Бог». Середа різко звів на нього погляд. Здавалося, що він зібрався щось розго... розлого пояснити, але передумав. Старий він кинувся на спинку стільця, втупився поглядом у меню і буркнув. «Ну то й що?» «Бути Богом добре». «Справді?» – перепитав Середа. І цього разу настала тіннева черга відвести погляд. На стіні заправки кілометрів за 30 до приозеря, тінь зауважив саморобне роздруковане на принтері оголошення. Чорно-біла фотографія Елісон МакГоверн, а над нею дописане від руки запитання. Ви мене бачили? Та сама фотографія зі шкільного альбому, впевнена усмішка дівчинки з гумочками брекетів на верхніх зубах, яка хоче працювати з тваринками, коли виросте. Ви мене бачили? Тінь купив батончик снікер пляшку води і примірник приозерських вістей. На передовиці був матеріал, який написала репортерка привезерських новин Маргарита Ольсен. Статтю ілюструвала фотографія хлопчика і літнього чоловіка на замерзлому озері. Вони стояли біля будки з ополонками і тримали велику рибину. Усміхалися. Батько і син впіймали щуку рекордних розмірів. Закінчення статті на сторінці такіто. Середасів Середа сів за кермо, як вони від'їхали. Попросив. «Почитай мені голос, як натавиш на щось цікаве». Тінь шукав уважно і приготав сторінки повільно, але нічого цікавого так і не знайшов. Середа висадів тінь на доріжці біля його дому. Сірий кіт стояв поряд і дивився на них, але втік, коли тінь нахилився його погладити. Тінь зупинився на ганку, щоб поглянути на озеро, яке поцяткували заявені і коричневі будки рибалок. Поруч із деякими позапаркувалися машини. Біля самого мосту стояла стара зелена чортопхайка. на вигляд точнісінько така, як на фото в газеті. 23 березня. Тихенько пробурматів тінь, щоб її підбадьорити. Чверть на 10 ранку ти зможеш. «Навіть не мрійте», – озвався жіночий голос позаду. 3 квітня, шоста вечора, коли сонце прогріє за, за день лід». Тінь усміхнувся. На Маргареті Ольсен був лижний комбінезон. Вона стояла з іншого боку дерев'яного ганку і вкладала е, до годівнички шматочок сала. Я прочитав вашу статтю в Привозерських вістях про щуку рекордних розмірів. І як захопливо! Скорше Пізнава... пізнавально. Я вже думав, що ви до нас не повернетеся, давненько вас не бачила. Я потрібен був дядькові. Я й не помітив, як з часу спливло. Вона поклала останній брусочок сава до годівнички і стала наповнювати сітку будь-яковим зерням, яка брала з пластикової пляшки з-під молока, з грайка щігликів, які були аж е, зеленкаві у своїх зимових кожушках, не терплячі цвірінькала з ялини неподалік. У газеті не було нічого про Алісон МакГоверн. «Жодних новин про неї, сникла безвісті, пліткували, ніби хтось бачив її в Детройті, але то виявилось фальшива тривога. Бідна дитина!» Марита Ольцин закрутила кришечку на пляшці і сказала буденним тоном. «Сподіваюся, вона мертва». «Чому?» – збентежено перепитав тінь. «Бо усі інші варіанти ще паскудніші». Щіглики нетерпляче плигали з гілки на гілку на своїй ялинці, чекаючи, поки люди заберуться від годівнички». До них приєднався пухнастий дядько. «У тебе на думці не Елісон, зрозумів тінь. Ти про сина свого говориш. Про Сенді». Він згадав, як хтось сказав, я сумую за Сенді. Хто ж то був? Радий був споспівкуватись. Ага, взаємно. Тайм-скіп.